Бійці бойової охорони допомогли мені зв'язати німця і доставити його в штаб. Німець довго не хотів нічого говорити. Години через дві я опинилася в селянській хаті де йшов допит. В окопі я була у ватнику, в маск халаті, у шапці з опущеними вухами, солдат солдатом, тільки невисока на зріст. А тепер я переодягнулась. Увійшла в хату в спідниці. Німець побачив, що я дівчина, і був ошелешений. «Фрейлин?» – жахом запитав він, пізнавши мене. Він качався по підлозі, речав від люті, від ганьби, що його взяла в полон дівчина. Гітлеровець був зламаний і почав давати свідчення. А потім я була важко поранена». Довго лежала в госпіталі, і в липні 44-го року ми потрапили в оточення під старим осколом. Довго бродили по лісах, пережили не одну суточку з фашистами. Там мене непритомно і взяли в полон. А тепер російська Фрейлайн з гранатою в кишені стоятиме на посту біля воріт, охороняючи від есесівців Фашистський табір смерті наказала Удовенко. Есесіти, що залишилися в таборі, тепер боялись Червоноармійок. І знаючи, що радянські війська вже близько, готові були кинути свої пости і чкурнути куди очі дивляться. Червоноармійки зібрали дітей в один блок і зробили для них укриття з матраців. Для важкохворих теж було поставлено матраци. Щоб вберести їх від осколків. По ночах над горизонтом шастали сліпучі промені прожекторів. Шугали вогненні спалахи Катюш. В концтаборі уже не було ні електрики, ні води. Кінчився провіант. Хворі голодували. В кладовій в'язні знайшли кілька буханок хліба. Найслабішим видавали пуски бутці на день. Однієї ночі Мілка прокинулась від того, що хтось з усієї сили тряс її за плече. «Мілко, вставай!» – кричала Інка. «Чорні лати крадуть хліб!» Чорними латами звали кені рецидивісток, з яких фашисти призначали наглядачок. Втікаючи з табору, фашисти не взяли їх з собою, і тепер вони були залишені непризволяще. Розбивши вікно, дівчата вискочили у двір. Мілка з розмаху вдарила в чиюсь щелепу, хтось завив і вчепився зубами у її руку. Жінки бились за хліб не на життя, а на смерть, адже від цих буханок залежало життя тих, що лишилися в таборі, і ув'язнені відвоювали припаси. Але скоро й вони вичерпались. Військовополонені обшукали будиночки, де раніше жили есесівці. Але виявилося, що там уже хтось побував до них. Знайшли лише кілька покритих цвіллю напівсухих шматків хліба, кільце цвілої ковбаси і недоїдену банку консервів. На цих продуктах ледве протримались добу. Есесівці, що залишилися охороняти табір, прагнули заволодіти продовольчим складом. Однієї ночі залишили свої пости. Вибивши вікна, вони потрапили до комори, де зберігалися посилки, прислані Міжнародною організацією Червоного Христа. Два гітлерівці передавали посилки, інші зносили їх в своє приміщення. Це помітили червоноармійки. «Дівчата! Грабують продсклад. гукнула Віра. Всі кинулись до продскладу. Зав'язалася бійка. Есесівці розгубилися. Грабуючи, вони залишили свої автомати в коридорі. Жінки схопили їх і наставили на есесівців. Ті відступили до дверей. Один з есесівців схопив свій автомат в кутку і вистрелив. Автоматна черга пройшла крізь груди жінки, що стояла в дверях. Її крик прорізав темряву ночі. Одна щірвона армія, копинившись за спиною осетівця, вибила з його рук автомат. Гітлерівці, як зальці, втекли від слабких, виснажених жінок. Тепер склад належав ув'язненим. У сутиці з гітлерівцями Віра Удовенко була поранена. Дівчата перев'язували їй голову. Горді своєю перемогою жінки почали розносити посилки тяжко хворим. У бараці для смертників на нарах лежали напівмерці, скелети обтягнуті шкірою. Вони простягали свої худі руки і жадібно хапали їжу. Деякі з них були настільки виснажені, що вже навіть не могли промовити те всім знайоме слово Есен – «Їсти». Тоді дівчата годували їх з ложечки, а лікарі наказували «Дивіться, дівчата, не перегодуйте». Їм відразу не можна давати багато. В 10-му туберкульозному блоці постала ще страшніша картина. Навіть після евакуації там вмирало щодня кілька чоловік. Мертвих не встигали виносити, і живі лежали поруч з мертвими. Напружено працюють залишені в таборі члени комуністичного кільця. Червонармійки одержали завдання провести огляд погреба, де лежать трупи. Останні вечір по грибку підозрілами тушилися есмани. Треба було перевірити, чи немає там годинникового механізму сповільненої дії. Дівчата кинулись по грибок, оглянули всі кутки, простукували стіни, підлогу, повернулися в блок, доповіли ніякого механізму немає. У ці дні ворота табору були розчахнуті навстіж. Худі. Виснажені жінки в брудних арештанських одежах блукали по табору, часом виходили за його браму. Тільки тепер вони помітили навколишню трасу і те, в яких чудових місцях стояв цей проклятий табір смерті. Не вірилось, що усі ці роки за мурому табору шумів сосновий бір, співали птиці, ласкаво плюскотіли хвилі озера, Голодні, стомлені, вони раділи, що перед ними життя, а не смерть, і ще гостріше відчули біль за мертвими, за тими, що передчасно пішли життя. Низько над горизонтом, за далекими пагорбами, шувають вогненні траси наших артилерійських снарядів. Це б'ють по німцях радянські Катюші. Дівчата вартові табору напружено дивляться в дорогу, що веде до равен з брюку. але на ній тихо, Мов перед Бурею, жодної живої душі чи то машини, здається, навколо все вимерло.